Novas locais en Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite Dente Ferrol. Moivo as ouvintes de Radio Filispín. Tempo de informativos locais. Nesta ocasión, escoitaremos a charla ofrecida por Rafael Pillado na sede de Ferrol de Comisión Sobreiras. Co tema... O inicio das comisóns obreiras. A citada conferencia tivo lugar o VENRES 21 de novembro do ano 2014. Escoitamos a Rafael Pillado. Estou falando despois do 56. En ese momento o régimen estaba intentando entrar en Europa como forra. Necesitaba traducir a Europa determinados elementos. Que hai democracia. Ademais, así o decían. E, e entón ten que facer determinados retoques. Porque hasta ese momento, desde o punto de vista económico... O régimen de Franco estaba absolutamente estancado o que se chamaba política económica autárquica que era, diríamos que a economía se movía solo dentro do país entón necesitaba encontrar un novo marco que era Europa para salir desa de situación de estancamento e eso necesitaba un paso máis Os traballadores que eu recordo na bazán, cando entrei no 57 os traballadores cobraban un salario e un incentivo incentivo fixo, que non dependía da productividade entón, Que necesita unha economía que está estancada? Pois necesita un maior dinamismo, novos mercados, pero á vez un maior dinamismo. E para lograr ese dinamismo necesitou dar varios pasos. Primeiro, necesitou ter interlocutores, que se pouderan negociar con eles para que os traballadores asumiran determinados cambios. E entón se incorpora dous elementos moi importantes en esa etapa, unha é a lei de convenios colectivos, é dicir a posibilidade de que nunha empresa haya unha negociación entre traballadores e empresarios. E por outra banda, a lei de xurados, que hasta ese momento eran eran enlaces. A lei de xurados, onde en cada empresa vai haber unha cabeza que negoci. O xurado de empresa era un órgano no que estaba o presidente da empresa ou en quen delegara e unha representación dos traballadores, sabendo que os traballadores estaban divididos en catro partes. Técnicos, administrativos, cualificados e non cualificados. É dicir, necesitaban ter os traballadores tamén divididos. Non vai a ser que, que venhan todos xuntos e venhen unidos. Entón, Esa fórmula, esa fórmula do xurado era un mecanismo para negociar, pero co, co presidente da empresa ou co dono da empresa á cabeza dese comité. Por tanto, o órgano como tal estaba sempre á disposición do empresario. Pero os que estaban ali podían facer algo máis, porque podían co contribuir a unir a xente, podían contribuir a relacionar aos trabajadores de empresa con outra, a ter contactos con outra xente tamén representativa, etc., etc., É dicir que esos cambios legislativos permitiron tamén que esas comisións empezaran a xugar outro papel. As primeiras seleccións no conxunto son do ano 61 e no ano 61 xa Xulio Aneiros e Paco Filgueiras estuveron no, no, no xurado de empresa. Eh, Filgueiras en este caso era da Comisión de Seguridade e Higiene e Xulio Aneiros miembro do comité do no, no xurado. En ese xurado había dúas ou tres personas xa vinculadas a Comisión Sobreiras pero as comisións obreiras que en outro lugar foran elegidos polos traballadores con ese mecanismo, pois pues aquí aínda non. Ah, pero como partido comunista, vía que era un instrumento útil, plantexou a crear comisións obreiras en todas partes. Entón, claro, era difícil crear comisións obreiras eh, si, si se alguén non se poñía ao frente, era difícil para que os traballadores se elegieran de forma directa. Elegía, ele, elegían nas, nas eleccións sindicales, pero as comisións obreiras non chegaba non chegaba coa elección coa elección legal no sindicato vertical. Era necesario que os traballadores respaldaran unha representación directa deles mesmos. A eleccións dos 63 eh, deixan de estar os dous compañeros que mencionaba antes e logo nos 66 pois se dá xa unha circunstancia moi especial que por onde podemos empezar aquí. Digo que en todas partes se funcionaba como Comisión Sobreiras desde o ano 61, 62 o 63 xa Se actuaba, o Partido Comunista plantexaba que había que actuar como Comisión Sobreiras independentemente de que non telexiran Ah, pero nos necesitábamos ter o respaldo dos trabajadores de forma directa E o ano 66 Pois, bueno, en todo un traballo previo donde abre indicacións concretas fixádevos a veces os plantexamentos xenéricos sirven para pouco non veñen acompañados de un, traballo, de un traballo en torno aos problemas reales que padeza xente Navazán, por exemplo a idea de xornada intensiva, ou problemas que tiñan en talleres como era a electricidade, ou como, bueno, en diferentes talleres, non que, que eran problemas concretos. Entón, no segundo en momento dado, preparando esas seleccións convocadas para setiembre de 66 empezamos a plantexar que en cada taller hai que elaborar unha proposta. Coa pouca xente que estábamos, pero que iba crecendo pasiño a pasinho, coa pouca xente, ver como de cada taller salía unha plataforma reivindicativa. E en cada taller en torno a esa, a esa plataforma aparecían de, de, de diversas personas. Es decir que en un momento determinado somos capaces de unir, reunir todas esas propostas para elaborar un programa reivindicativo. E somos capaces tamén de ir vendo quen aparece en cada, en cada centro de traballo con disposición a, a moverse, a dar un pasiño, re redactar, proponer, e todo eso en reunións reducidas, que eu... Sempre, sempre me encontro con un problema Cando xente que non conoce o Movimento Obreiro fala das Comisións Obreiras Incluso chegan a decir Las clandestinas Comisións Obreiras E non é verdad Clandestino era o Partido Comunista Pero desde o primeiro momento Se plantexou que a loita sindical se libraba Diante dos traballadores e diante de todo Cristo Cando chegan aos 66 Nos decimos, bueno, temos que revalidar unha comisión E, tanto temos que fazer unha proposta diante dos traballadores Convocamos unha asamblea para proponer o que iba ser o programa que presentábamos E para proponer unha comisión En principio, unha comisión Comisión de Obreros e Enlaces Enlaces que viñan do, do anterior da anterior etapa, dos anteriores eleccións E traballadores que nos incorporábamos por primeira vez a esa historia Facemos unha asamblea moi importante E aí se elixe a la comisión de los 12 que se decía A comisión de los 12 que, evidentemente, aparece xa, restaldado pola aprobación tamén do programa electoral que se leu, etc. Esa tonta non era, estaba controlando todo e no, estaba seguindo de cerca a ver como podía jodernos. A cuestión é que desa Asamblea eu era un, un rapaz que acababa de vir a dois dun curso en Alemania, curso do Partido Comunista, eh, con, con moitas ganas, pero con unha experiencia limitada, e entonces bueno, pues, falo, é o segundo que fala presentando esa, esa candidatura. Evidentemente, tomou boa nota Boa nota a dirección da empresa. Me abre un expediente a min, un expediente de despido, e cando se acaba a Asamblea, con todo aquelo aprobado, e, por tanto xa existía unha comisión obreira elexida, a primeira comisión obreira elexida diante dos trabalhadores, o compromiso dos traballadores Eu, desde logo, conozco moi ben a situación de Galicia e creo que foi o primeiro paso para, diríamos, para ter unha comisión pero elexida, elexida, é dicir, que podera salir publicamente como representación real dos traballadores, non a través do sindicato vertical, como consecuencia de todo iso, me abren un expediente de despido. Chegan as eleccións, normalmente o maior número de traballadores serán os cualificados, é dicir, operarios, etc. E eu sacara 1.700 e tantos votos, o que máis sacara, claro, o que máis sacara por unha razón, porque a represión da empresa o que fixo é polarizar sobre min aquela historia. E sale a primeira Comisión Obreira e eu, Os con posible despido, pero chegan as seleccións e ganamos as seleccións. E tiñamos unha maioría absoluta, no que era a Asamblea de Enlaces, e tiñamos, pois, eu creo que, maioría limitada ou, ou, ou, ou casi casi a, ao par no que era o xudado de empresa. Ah, pero a partir dese de momento, as cousas cambiaron radicalmente na empresa. Cambiaron. Porque, como consecuencia das seleccións, a min me elixen eh, en toda a comarca, co apoio dos compañeros da Astano, etc. Estou falando da experiencia de Bazán porque, claro, é a que vi máis directamente, en esta se logrará unha representación importante non da dimensión de Bazán e en outra serie de empresas de Galicia pero a mí me nombran presidente da sección social do metal de Ferrol a Julianeiros vicepresidente e logo a nivel provincial a mí me nombran ou me elixen vicepresidente provincial tamén da sección social do metal de tal maneira que se abre unha, unha, unha nova etapa en esta comarca sin duda pero claro, cando se fai un balance cando o Partido Comunista ademais estuve en unha reunión en París Para analizar os resultado das seleccións, cando se foi o resultado, se ve que en toda España, sobre todo nas grandes áreas industriales, nos entornos das ciudades, pois hai un avance moi importante. decir, que esas eleccións son un paso decisivo para consolidar as chamadas Comisións Obreiras. E tamén é verdad que, como consecuencia dese resultado, pois eh, seis meses despois, o Tribunal Supremo declara ilegales as Comisións Obreiras. Informó Miguel Castro para Informativos Locais de Radio Filispín.